qim alhamdulillahirabbilalamin والصلاه والسلام ala rasulna muhammedin wa ala alehi wa ashabihi men tebe'uhem bi ihsan ilayum iddin Allahu jazzalla wale falenderoj ne veten pritindim dhe falë kërkojm lavdot dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtu rrugën e drejtë në fund të kësaj bote t'ndaruar lazer në disa takime më radh kemi trajtuar disa për lutjeve që i thonte edhe profsistëve që thuhen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund të namazit. Dhe kemi thënë se ato janë të shumta, por ne kemi marrë disa për tyra konkretisht ato që ne i përdorim më shumë në namazin ton. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi që thepfondonte këto lutje Jep të selam, sikur se në japëm namaz duke ndihë kërugënë ti dhe pas përfundimit të namazit e than të një lutë që sëtë dhëtë mirej me ta insha Allah Përgamberi S.A.S.M. sikur se të rëshmë të muslimin e sahihun e ti kërë përfundon të namazin e than të trihera estagfirullah Pas e than të Allahumë antës salam o minke salam të barak të rja dhe vë gjelali vë lë këramë Kjo është një lutje që me dë vërtit është shumë dë me thënëse, shumë kuptim pëllote, ka porosit më dha dhe ka një lidhje interesante me namazin. Ande edhe thënë të pegamberi e sardosën pas namazit. Fëllim e shtënë të trihere, e stërgë firullah. Dhe tëtë të kemi trajtuar në takimin e herë shumë atë jemë fillim, kur kemi filluar këtë cike legjirat ashtë për dhekrinë, kem i dretuar në takimin të posaçëm fjalën estaghfirullah. Leku më thën se është një kërkesë që fjonësh të më thuar në kërkesë ku ne kërkojmë gazojëllëvara çaj na fal, kërkojmë maghfira. Ati më thën se maghfira që ne këku kem gazojëllëvara në kupton. Kras, falëse mëkateve kërkojmë një lloj mbrojtje se fjala ghafora ose maghfira vje nga një mbrojtje, nga një estrhimi, si kurse lufëtarje ka atë parëzmorën që mbrohet nga goditit e armikot, ashtu edhe besimtarje ka kanë nga Allah Gjellëna që te falë dhe të mbrojnë që në të ardhëmën mos tjetë më viktim e goditit e armikot, të shëjtanit, të epshit, të, epshi, të nepsit vet e kështu mërat. Përëndaj, për i dëmveri sësallë dhe dhe të thonë të tri herë, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kërkan të këtë që të të kemërë faljen, mbrojtjen, strehimin e kështë mërat. Pasë të thënë të Allahumë a në të salam, u minë këtë salam të dharë këtë jadër gjelaliho i këram. Këllutë që është shkurëtër, mirë po, ka përmbledhur, me të vërtetë uh, formën më të përkryjarë, dhe formën më të kupti plotet të lafdrimin dhe Allahu që në gjennaluhu dhe, dhe të madhrimin dhe i ti, dhe të për ules për ati andë e thët besimtari Allahumme këvele Allahumme kësi kur që e ke përmandur në kupton ja Allah, o zote im, o Allahu im Allah, ty që të adhuraj, ty që të për ulem ty që zamra anon kahte Dhe ty të donë Dhe ka nevoj për ty O zotim Entes salam Ti je salam Këtu ka pohem Në këtë lutje se Allah u gjellewal e Një nga amër dhe ti është es salam Dhe para se Të vjen kjo es salam Në hadith E kemi në jetë Si kur që e lezuam fundën e surës hasherë Allah jalla vë lë thët, huë Allahu allëzhi la ilaha illa huë, al-meliku l-quddus s-salam. Allahu është aje që nukëa zëtë që mëritënë të adhruët me të dhërët posti, aje është al-melik, al-quddus s-salam. Qëka në në këptën s-salam? Që në i thëmë i Allahu të ëzët të jë s-salam. Qëka dëtët s-salam? S-salam të ndërëzër qëdësë qëptime, Dhët, fjala salam vijë nga një rënd një gjurë në rabë që kuptimet e saj si dhe në rrëth pastrimit, si dhe në rrëth qëtsis, si dhe në rrëth paches, siguris. Përndaj, ne i thime Allah, Allah me ndë të salam ozot ti e salam ti i pasën nga gjithë dhe emet. Ti i përkryr, ti i plotë. Nuk kje asni të metë, nuk kje asni mëngësi. Dhe kjo, si kur që vlenë për qenën e Allahu Gjellewala, që është kuptim plot dhe që është i plot, vlenë edhe për emrat e Allahu dhe për të sësit e Allahu. Ondaj, Allahu Gjellewala në dijën e ti është e selam. Dijë Allahu dhe është, është e selam. është e pasër nga i njëranca. Allahu Gjellewala është i pasër në dijën e ti, Çetket nevojt për kujtohet sikur se njëri, çetket nevojt më sogat, çetket nevojt për srit, ekziston radhë. Njëri ka nevojë për srit, njëri ka nevojë më lëzu, ka nevojë më për kusë harrom, nga xhefta këto tmeta është e paqes di Allahu xhallahu alal. Ose për shembull, jeta e ti, xhallëria e ti, Allah xhallahu al-xamm al-hayy. Dhe xhallëria e ti është e paqes nga çdo mëit. Nuk ka sikurse xhallëria njerëzit. Njëri është i xhallll apo mirë po në zëngjume në nëngjallëria ti lëkundet jafrot vdekjes pasë e zekotja pasë e lodhët pasë e qëta është të ta i vje vdekja e nga gjithë të këtët metët të kësaj jetë është i pasë lëllahu gjallur assalam ndaj la të equdhuhu sinëtun wala naum Allahu la ilaha illahu alhajjun qajjum la të equdhuhu sinëtun wala naum si kurse ka në fëllim të ajëtul kursis Allah është ajë që nuk këzdo të që adhruat posti që meritant të adhruat posti elhaj i gjall elqajjum ajë që kujdesit për gjitho gjë la të e khudhu sinetun volan e unë dhe nga aja që dëshman se jeta ati është e plot nuk këzdo jeta njerëzve është se atë nuk e kap asë koti asë gjume ndaj e selam Allah Gjellewala është es, es-selam es, es, në gjadrinë e ti, es-selam në dhienë e ti. E kështu më me gjithë ta amët në të tëllitë Allah Gjellewala është i pasër zote Gjellewala nga gjithë emetë në drejtsinë ti. Ese es, as-ku të nuk i bënë padresi, as-ku të nuk i bënë zulom, as-ku të nuk i bënë hakën. E kështu më ratë, ma dhja edhe kur dike e dhenanë, Allah në ruhet nga dhenimi ti, edhe në dhenimë është es-selam. Nga se dhe dhenimit jeshti pasën nga gjdo e metë, nga të metat që njerështi kanë kërdenojnë, që lejë hakëmarje, padrejësia, të dretes, të njimit e drejtës, të prëmë në dhenim e kështu mëratë. Nga gjithë të aktorës, Allah Gjelluar i pasën. Andaj, nëse dikush dhenot, pa të shumë se është në përputët të plotë me urësin e Allah Gjelluar. është në përputët të plotë me drejësin e Allah Gjelluar. Në përputët të plotë E kështë të marot, edhe kër shpërblet, është Es-Salam, në mënyre më të pasrë, më të mirë, më të përkryrë, më të sigurët, e japë shpëllimin në robit të ti. Në daj, asintarër është, a i cili japërën Allah të këtë amër Es-Salam, dhe, pa dushëm, me këtu kuptime. Dhe gjithashtu fjallë Es-Salam, përderi se Allah Gjallë vëllë është i plotë, dhe përderi se Allah Gjallë është i pasën E amr Allahu xha llo jalla ta pas në namozën tonë. Çka nuk kupton kjo? Çiko s'falide ka me zëti kjo. Pas e ka po se dhon selam, i fal. E kjo nivadat. E po ti edhsa pa dushëm, sa do të falysh, që të falësh. Dhe sa do të të adhur Allahu xha llo wala. Prapë mbetesh bardh çfaratia. Namozu që kemi fal të ndëruesul është një përpjekje dhe është një është një sakrificë minimale për mja shprej Allah të mirë njohjen, falënerimin dhe përullin që kemi ndajti. Mirë, për po është kja e barazvlefshme me, me, me, me gjitha begatit, apsolutisht. është kja këthim i mirësivit e Allah të nuk është të, prane, në falemi dhe prapë endim vetën bërësli për Allah qëllë e uala, që nuk kupton se besimtari nuk gudën asë njërë të kaplohet nga vetpëlqimi, asë të kaplohet nga mashrimi, E unë u falet ashtë duhet Allah me më dhonë, e pse kjo sprovën e për falëna. Ka njerë di kush ndodhë në pytë në të hoqë, e ki ka ndodhë kjo falet bërë interesantë, e qëka që i falet? Pa Allah Gjellona i sprovënë në rap të ti. Me për aje që i falet, Allah Gjellona i ndihman e sprovën është për te ngriti, është pasërimi, është më rratë. Osa aje që nuk falet, mund tjetë për kujtim për te, mund tjetë një lojk kujt një, një kundje për të e kështë më ratë, që me, me, me këndilë. Për daj, në gëtonon që falët e se, se prej kësë provë, këtë dunja është provë. Ane ne falemi për të krymë një oblidhjem Gjellora, ja i dhe i Zotë i Gjellera për të jashprej avrimin e ti e kështë më ratë. Dhe masë që të falemi thimi, o, Allah në falë. Dhë o, Allah të. As, me të mejnëjtë Allah, nëse i Gjenisë të katerë orë, praf dhëtë me thonë, o, Allah në falë që kërshë aji mëriton të fëngërëvët, aji të të mirë njësë, nuk mund të jekrimë ja Allahot kur begati dhe mështi që nejka do neve. Ndhej besimtari, falet për pjekë që tjetë i përkushtuar namazën ti, që tjetë namazën i kualitativ, cilsor, me përkushtir, me vëmendje, prapë thotë, o Allah më fali. Dhe prapë thotë, prap thot Allah me end të selam, ti i pa të meta. Në, gjithë, në dhe kur falemi, kemi të meta, e për më kur s'fale, Në na namaz kur i jemi kemi të meta. E para në kushimin e namazit. Nëse ne na prapashëm duke e fal namazin që kurse të këqje, namaza ka përgojë, namaza ka a ka a ka punë kjo jo këtej të mira. Edhe kët kur e bëjmë ne prapë ti mitmeta. Paramand kur i para jemi para namaz. Do të thotë nuk jemi duke fal namazit në kuptim, po presim bak ku atë tjetër. Jemi duke kry punë dunjallukut e këtu më radh prapë. Është so ko ngjë të tutës ta kurla. Nëse ti e pat mëta, na imit Rabb dëvor freskët, më i vë Rabb më met të meta. Kemi shumë mangësi. U pat i selam. Në ndërmimit të pasigurt për shkak të metave tona, në ndërmimit të pasigurt për shkak të dobësive tona, por ti ja që, që, që na siguron. Ti ja që na garanton se çfarë përpjekje ne kimë na fal. Kërkojmë falë kimë na fal. Ti ai i cili na shkolllën. Dhe kjo është një komunitet Meshtia mesallahu a jherë me kyron es salam. Unë po falem, po thjesht jemi pasigurt. Unë po falem, po thjesht me të meta. Andaj ti ai që i pat meta. Në ti ai që prej teje vjen siguria, antes salam, wamin ka es salam. Është prej teje vjen siguria. Prej teje kërkoj siguri, prej teje kërkoj paqja, prej teje kërkoj rastia, prej teje plotsimi. Andaj, nësi krijetët Allah, gjellëvara e mitë, mangëta, imi me të mitëta. Mirë po, e se një një dënë më u plëcu në nivelin njërzor, jo atë hynorë, së so është e pa mundshme, nuk ka mundshme askosht të përkryjet në kuptimin hynorë, kjo është vërshë për Allah gjellëvara, lejështë e kemi të lihishej, nuk është i njëshme të askoshtë. Mirë po të përkryjet në rafri njërzor, prej ka vje plëc Për e teja është të për. Nëse kërkëm sigurit, prej kavje e sigurimi. Së të fjes, shumë për sigurit. Êshtë riziku siguria, është kanësë riziku siguria, është... Shumë për sigurit, i folet. Njërë përpjekë e meselë sigurit, dhe investohës shumë në sigurit, por si duke në basë të analizeve, kurëmat pasikurë që në konë njësë e sa të për. Edhe në pasuri, edhe njëtë, në gjithë dhe, dhe gjë. Pra da Pas i ka hupë, këto e ka hupë, dhe ku është kësikurit? Dhe ka Allah o gjennë në gjennë a lotën. Nëse njerët lidhen me zotën gjennë në wala, i drejtojnë ati dhe i zbatojnë porazit e Allah o gjennë në wala, nuk ka si me kondrësh e pasën. Sigurit. Përëndaj, njën nga amët e gjennetit, amët e gjennetit që Allah ja ka dhohen ja amën, është Darussalam. Shpia e sigurit. Te këtu me Allah një këtë punë mirë, qënë Allah ku, në vendën e siguristë, s'ka në gjenët pasësiguritë. Je i sigurit, ma, do mënë, apsolutitiv në sigurit, në jetën tënde, nuk ka vdekje, je i sigurit në shëndetin tënde, nuk asë mundje, je i sigur në pasurinë tënde. Kërë kërës të së nënë, s'ka pleqkitje, grabitje, e, e, e, mashtrime, e, e, e, uzurpime, lëllëm në atjera të konfiskimit të, të, të, të, të pasuristë, s'ka në gjenët shtofën. Allahu selam. Është znan që i posojmë gaxhdo një nga gaxhdo e mirë e vetë i sigurt, s'ka shmoresh nga se ti kujt është për alojet e tua. Prandaj të ndonëse të sqartëhësh ku filit të pasigurisë ose përcelimin e sigurisë zakonisht pa stai scoçare në këtë në këtë trajtim mund të përmban edhe muslimanat ose diku është më skuqë dhe më larg edhe në këtë tematë të tua dhe islamit. Sepse kjo është padyshim një nga shpifjet më të mëdha në histori që mund të bëhen apo se historia një shpifje të madhe, historia një aferë të madhe, historia një fushatë të të të linçime të ndryshme që janë bën gati historist. Mi po ndoshta nga nga aferat më më ndoshta kështu shpifse një nga akuzat më të pacelushme në hisëri që mbën dhe njërë është, të thuë se feja zote Gjellë Gjellë në usilë pasigurit, apo cenës të në tjere. Këja është në ma të shpife më të më të më hisëri që mund bën dhe njërë është. Andaj, pacja, siguria është në një, një në besimit dhe Allah Gjellë Gjellë. Për këtë arsuje që farë këtë në pega mëri sësërën. El muslim, kësh është musliman? El muslimu men saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi Musliman do të thotë që janë të sigurt të tjerët nga gjuha e tij dhe nga dora e tij. Besimtari reflekton me siguri nga gjuha e tij, jë i sigurt për gjuha e ta. Se muslimani i sigurt që nuk të përgjojej. I sigurt që nuk shtyp për ty. I sigurt që nuk para djikut ai nuk ka ndonjë takoje sai, nuk shoj. Ngajuar njëz nuk lëndoj. Besimtarësi që të tjerë janë sigurt nga gjuha e, e tij. Sa më të sigurt janë të tjerë nga gjuha jote, ç aq më besimtarë je. Kjo është një si amocë me mot, cilëtetë në besimin tonë. Sa janë të sigurt të tjerë nga gjuha jone, ne për ndaj, ajë janë sigurt se nuk kena më i lëndu. Në punë në rrugë, në familje, a janë sigur se nuk këna me i akuzu, nuk këna me i ofendu, nuk këna me i shajt, nuk këna me i rëndu, a janë sigur? Pra se janë sigur të, të tjiret për qaqë i mëslimar. Dhe janë të sigur nga dora e ti. Nuk i vratë me dorë, nuk i lëndonë me dorë, nuk i pleshkip me dorë, nuk i omerë me dorë, nuk, nuk prekë në ndërën e tyne me dorë. Njehetën e sigurt në ndehën e tyne, në jetën e tyne, në pasurinë e tyne nga dora e muslimanëve, to. Nuk guxon nga dora e muslimanit marr pasiguria, ngasë kjo pasoi bie ndesh me besimin e ti, ngasë kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo që të sillësh, mesimtari prodhon siguri, është faktori stabilitetit dhe sigurisë, ngasë Zoti i Ti është ai që është e selam, ai është Zoti i sigurisë, ai është Zoti i paqes, dhe ne nuk e kam thënë ti kështu. Prandaj Vesim toale këtë e konfirmonë gjithmonë, gjithmonë, sara ku, të falët. Për daj, namazë është bërime siguristë. E ata që e shuojmë pak si pani që për falën, për rritë numëri i, i aty që për falën, ma dhjë me vëmë i pat një kënë institucion të kërë falë, kiamete për mosë, qërë kërë kërë për falë, kanë. Në në nësë ki frikë, se për rrisë a falën, në një sigurët. Kër së falën, ka një u Njërë që anë të ditë me Zotin Gjellë General hu, nga lidhja tine me Allah, nga namazin, s'ka për e se hajrë, s'ka për e se dobi. Nuk kome mu shqecu, prindin që fëmiju ka këllumë një u falë, du të më gëzu, se tek qërëtare ka me poqë, qëka është evlad i harit ato, nga se siguria e prindit vijë nga besimi fëmiju ti. Qështë qështë të rëni, nëse dikush e prish këtë rënë nga përdukata, nga kështu kuptimi kësaj feje këto rrota të izoluara të jashtëzakonshme nuk duhet më krahasuete me mohët më to. Pra në esencë, kjo është rezultati amazit, i namazit, i agjërimit, i punëve të mira që këtu mërojmë. Andaj Zoti është kështu, es salam, u minka es salam, edhe për ti O Allah vije, siguri ja për ti vije, për ti vije paqe, për msimet tua vije mira. Tebarakte ajad al-Jalali wal-Ikram, tebarakte. Ne përmendëm edhe më herët të Subhanallahu qul kur'i kemi sharuar apo hyri namaz, te bara kta është ajo që do të fiksa që vjen fjala beraka. Don shom mira, shom panumër të mira, te bara kta. Te zoti aja që prej te vijnë mjetë panumërtë, të panumërtë të mira të, të. të, të, ajqë, ta, të, të tua. Unë kam mjeta, un jam i mangët. Andaj kërkoj siguri prej te se nuk kimi mderu, prandaj po kërkoj falje. Ndoshta ti të vazhdimisht më begaton, të vazhdimisht mjë apë mira, të barë këte. Mirësit është më dohim pëti, ja dhe lë gjelalë, dhe lë gjelalë është të të të të të ajë që është i madrëshëm, dhe janë për mbletë e kajtë gjithë pa cilësit e madrërisë dhe madrështisë. Ti i madrëguare, ti e me i madhi, ojë i kramë, i kramë është i kjores, e adhëna që vë, i kramë i bodikujtë, ti e që i ndërën të tjerët, I, i, i begatan të tjerë e kështë të mëra. Rëndaj, kanë thëndjetarët, se në këtë lutje pas namazët, janë përmledhë dy mënyrat më të përkryra dhe më të dashura për lërëcimin dhe falimin dhe Allah gjendevala. E para është pasrimi ti nga gjdo emetë, pasrimi ti nga gjdo emetë dhe pas taj pjesë e lutë, madrimi dhe falënrimi dhe Zotë Gjelëvala. E para është pasrimi ti nga gjdo emetë, Dhe këti përmëlejtë fjuala, Subhan Allahi u Bi Hamdihi. Për ndaj fjualët më dosh në të allahë të janë, Subhan Allahi u Bi Hamdihi. Allah është i pasën nga gjemit dhe vetëmë ati të kënë falendrimi, ati të kënë mirënjohia, ati të kënë madhërime dhe madhëshia. Në kështu me sëmëtari, e madhërën zotë në ti, e ladhërën zotë në ti, është mirënjohën dhe zotë në ti, dhe gjithashtë në porositet duror, se si duhet edhe ai çetjet ditë përditësme përballë njerëzve të tjerë në kuadër të msimit të besimit të tij. Prandaj edhe kjo lutje është lidhur që ja thon Peygamberit saosm vazhdimisht pas namazit. Namazi në mësim të tij, do thotë faktor të stabilitetit të sigurisë. Namazi në mësim të tij e tinë të sigurt për niveve nga jua jon nga dora jon. Namazi në mësim të tij e mirënjahas dhe Allah Por edhe njerëzve, mirë, son, me një ose ndjerësve kur do të shka ka bër mirë namazem son më i thon faleminderit do të shpërbleft ti mirënjohës për kër, për këtë kontribut ti mirënjohës për këtë mirësi nga se nuk ka mundësi që besimtorit tjetër do të thot ai që tjetër të past sigur të tij atë nuk ka mundësi besimtarit të të mohues që mohan të mirat e atyre që ka bën mirë duke filluar nga prendi të tij namazem son të jetë mirënjohës ndaj prendëve të tij Të jetë në e ia falënde pritvës së tij, edhe kur i ka gjallë, por edhe kur ëndërkuar është mirnjës. Sa bën dua për ta kërkon falje, për ta japë selam ka fukarana për ta e forma të tëra të dërgimit të sepa që i bën nga kjo botë në botën tjetër. E pastaj vërën të mirnjësa ndaj njerëzve të tjerë, nga familja e tij, e fshishja, e shoqëria e njerëzve në qytet. Gjithfaqto msimë, besimtari merr në namaz, andaj pas lutjes e selam e konfirmon se e morëm sinën e durr apo unë u falaj Allah o Zot edhe kur tham, Allahu me salam", salam, them Allahumma ente salaamu minke salaama fa'nka unë me këtu une, kuptuva, maz, këtë kuptim e konfirmoj për Allah xheloa se unë e morëm sinën e durr unë e kuptova kët namaz kët porosi e ka më bën të sigurt më bën mirënjohës më bën të qetë më bën produktiv të bën të dobishëm unë e morëm sinën është konfirmim pas namazit unë mora sinën nuk u falaj më kanë thjesht nuk u falaj Ne kuntim, ne kuntim вариант, увер, duhur, duhur, e kuptim kuptim të bëjë një gjë rutinë, do ku falë sa më fort, por u falë për më marrë msimin e durr, u falë për të ushqyer vetëm energjinë e durr, për të udhëzuar me msimin e durrë dhe këtë e konfirmoi. Po e kuptova. Andaj tham Allahumma antas salam u minke salam. E kuptimi të Resullut që dali nga këtë lutje më të thore, mirë po, ne sallallahu xhejlehu ora që na mëson, na mëson që Allahu ta falërojmë, do madrojmë dhe atit tim për ulun. Në nëse Allahu në Gjellera që zemra tona të në imbush Allahu dëshruin dhe i ti, e madhërim dhe i ti, e labhëdhërim për te, e mirënjohin dhe i ti, e kështë në më radhë, dhe të në bënë Allahu në gjellera nga ata që të tjetë janë sigurët për i neve, nga gjuha jonë, nga syri jonë, nga dheshi jonë, nga dora jonë, nga tërë qene jonë janë sigurët, kur fardëzi ku nga nuk paraqesim absolutisht për askën, dhe të në bënë Allahu në gjellera n o anonyza, duke folur nga prindriton ti më mirnjos për çdo mirësi, s'ka u çrprje që më s'u mund të ju dorënim hakash kur prindveton, por përpjeket bëj që ti jeni mirnjos me pasë në njerëzën e përgjithshme. Allahu na ul në rrugën e drejtë, Allahu na dhaj paqe edhe në vendin ton, edhe, edhe në barbotën. Allahu jallojë jo dhosh njerëz siguri dhe përfundim të luftrave, gjakderdhjeve, dhunës, e plaçkitjeve, e, e keqprimë të drejshme. Më nësofë të Allahu gjëllot që njerë të jetojnë pache, në sigurit dhënja, dhe dalim nga kërbot me pache dhe me siguri, drejt shtëpise paches, dhe drejt shtëpise sigurit që është gjenneti. Dhe ka që këtë dhe fund, Allahu shkullet, usallamana Muhammed, vënë alim, sahbë, usallam, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s'ilë, s